A, A, A, A A, A, A A, A, A A, A, A A, A, A A, A, A, A, A Esselamu Aleykum të ndërur të li shkuas Ja si cdo të martë na ir dhe i radhës edhe këtë të martë takoham i bashkë për t'ju dhënë përgjigje gjitha pyetjeve që tashmë na kanë arritur në postën tonë elektronike. Të ndruuar të lë shikues me mua në studio për t'ju dhënë përgjigje gjitha pyetjeve që tashmë na kanë arritur në postën tonë elektronike është hoqja Jon i nderuar Alaudin Abazi. Asalamu alaykum, hojë ndërruar dëmir sërrdet. Aleikum salam, mirësejgj. A tër hojë ndërrum një poelecë byty në vim. Blërimi fillimisht na përshëndet dhe thot se jam një vëlla musliman që disa vite jam i udhëzuar në Islam. Por kam tek thot se kam ende disa probleme me harama apo gjërat e caktuara për të cilat e di se është ndaluar dhe që në jetën ko po vazhdoi ti përsëris ato. Çfarë më këshilloni thot të bëj në mënyrë që ti braktis këtë haram edhe ai që të mos jem pjesë për e përditshmërisë sime. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Lavd dini me i takojnë vetëm Allahut. Bekimje dhe pacha që ofshim bi të dërguar në ti Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam Familjen e ti, shogët e ti edhe të gjithë muslimanet që pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit Vërthet është një, një pytje e, me interes për shkak se pa dyshim njeriu që shka thonë edhe i dërguar e Allahet me një thënjët e ti se gjdo i bir i ademit është gabimtar dhe gabimtarët me të mirjen ata që pendohen Nga kjo hadit kuptojmë se me të vërtet njëri ju pa marë parasysh në qëfar rëthane apo qëfar personaliteti ka, i nështrohet gabimeve edhe, edhe mund të, të i kalëj, do të thotë, diçkan nga gjërat që, që nuk janë të lejuara në, nga, nga vështrimi islam. Qëka për njerëzit, si për e fjalla për të rishikua, si në tonë të ndruar në e... vlerimin, i cili veç është i njohur, e, e, i njohur për këto probleme, Edhe se është farto d Islami dhe faktikisht nuk mund ta praktikojmë po, na, por gjynat e caktuara. Është është problem do thotë me dë vërtet një un si hoxh, po edhe shumë hoxhallar të tjerë ballavaçë me me xinjer çoft do thotë indirect do thotë me me pyetje jo të drejtpërdrehta, unë mendoj se këtu janë disa aspekte aspekti i parë ka të bëjë me me çështjen e, e që që do të thonë ndërlidhet me aspektin psiqik të të njëjë personi i cili sikurse i ka pasur disa bindje se ai nuk nuk do të ketë mundësi ta ta lej atë mëkat. Prandaj edhe i sheh shumicën e këtyr këtyre njerëzve kur të flasin për kët problem apo kur dëshirojnë do thotë e bëjnë dert me dikën apo dëshirojnë me gjet rrugë zgjidhje, e shohim se thonë se un jam një një njerëz që nuk po kam mundësi ta lej do thotë një një gjynah apo edhe thotë do thotë se kam provuar me lan, do ndoshta kam lan një javë apo një muaj apo një kohë, por prap jam kthyr për arsye se do të nuk po mundem do thotë ti ti ti ta braktis atë ose do thot një form tjetër që në veten e tij e ka e ka ka arrit në një bindje se do të jetë e pamundur për të që të jetoj duke duke e braktisur do më të jetoj do thot pa pa e vepruar këtë mëkat gjitha këto nëse mund të them si arsye time që njerëzit e ktill i, përdor, i përdorin ja mund të themi se si janë sikurse disa e forma me të cilat njeriu do thot në veten e tij kur i thot këto sikur se ja bën një lloj bllokade në në logjikën e tij se është ka ardë thot në një në një një, një, një, një rrugë apo në një pengesë që nuk do të ketë mundësi ta tejkalojë dhe aty duhet më mbet. Ës kjo pasojë që pendimi nuk është i sinqert? Mund të jetë për arsye se çështja e, e pendimit është shumë relative, do thot nuk është gjithmonë e njëjtë. Në disa raste ai mundet në çat fillim apo në çat moment kur pendohet dhe e braktis mëkatit ai mëshin nga më të sinqertit. Mirë po me kalimin e kohës apo mas një kohë mas një njave do thot ndryshon do thot çështja e, e sinqeritetit edhe bindjes që ka edhe dobësimi i iman, imanit dhe kjo ndikon që prap do thot ta te kaloj atë mëkat. Por unë mendoj se këtu janë tre një person i cili dëshiron me me praktikë një mëkat duhet i ketë parasysh tre gjëra. E para është çështja e dëshirës së tij. Edhe kjo domthonë fundamentale edhe është nismja e, e, e, e apo iniciativa, do thot për për me braktisni një mëkat. Dëshira në kuptimin se ai unë po flas domthonë për për çështjen se ai e ka kuptuar apo identitetet e cilat e ndalojnë apo që tregojnë dënimin apo kërcësimin për për kryerjen e asaj vepre të ndaluar, por e kanë fjalën për për një person i që do të thonë që i ka parasysh këto gjëra, ai pasi që i kupton ti kupton këtë, duhet domosdën veten e tij ta ta ngris çështjen e dëshirës që të largohet nga ai mëkat. Kjo arrijet do thotë jo vetëm duke i lexuar ato citate Por arsyja se nëse ndalemi kështu, atëre nuk nuk nuk ngjallat në veten tonë dëshira do thot për me lën. Mëkati, mirë po ai duhet të thellohet në domethënien e natyrë fjalëve. Edhe duhet ai ta kuptoj se Allahu i larsom kur e ndalën njeriu nga nga një vepër, nga një haram, ai nuk është do thot për me e, e, vën në pikpyetje dëshirën apo sjelljet e një personi. Ase si? Por qëlimi i ndalimit apo e, motivi, objektivi i ndalimit të një qështje nga vështërimi islam jënë dhe thëtë qarta edhe ajo është dhe thëtë gjdo ndales është në dobit të njëriut. Mu mund e me marrë shumë shemboj, e kemë shembojnë konkret apo thjeshtë qështje në alkoholit. E dim që Allah i la arsuar kur e ndalën njeriu dhe i thot mos ju afrose, mos e përdor alkoolin, ajo nuk është që me demonstru apo me manifestu do thot një një kufizim të njeriu të për mos me mos me bë mos me kryer atë vepër. Ase si, nuk është qëllimi kjo. E fatkesi shumë për njerëzën mendojnë se këtu çëndron do thot poenta e ndalimit të një çështje për me pengu apo kufizimi i njeriu. Ase si, nuk është kjo. Qëllimi që i këtër kësaj është që njeriu ta kuptoj se ëë me vërtet alkooli është i dëmshëm për trupin, është i dëmshëm për njeriu, për mendjen e tij. Prandaj ti për meqen i paq, për meqen do thot një njerëj me me personalitet do thot të të, të fortë edhe për meqen nga ata të cilët kujdesën për shëndetin e tij, përgjithësi, atë largohu nga kjo. Edhe ne e dimë do thot dëmet dëmet e, e alkoolit kemi me 10 studime që e dëshmojnë këtë do thot studime mjekësore kem fjalën. E njeriu duhet t'i kthehet kësaj as këtij aspekti do thot për me nxit në veten e tij dëshirën për për mu largu nga ai mëkat. Tash është e mirë do thot që ky specifici nuk e ka përmend llojën e mëkatis, po çdo mëkat, pa marr parasysh se çfarë është, është i dëmshëm për njeriu. Allahu nuk e ndalon një gjë vetëm se e për shkak do thotë se në të nuk ka hajër për njeriu. Pa mar parasysh njeriu do thotë për me me nxitën e veten e tij atë dëshirën, ai duhet ta hulumtojë, ta shohë do thotë, të bindet lezoj, dhe t'i lexojë do thotë ato, edhe këto do ta nxisin atë do thotë ta të, të, të, të largohet do thotë. Kjo është do thotë çështja e parë dëshira. Pastaj gjithashtu duhet ta kuptoj se njeriu e, e e mundon apo ë gjithmonë do thotë e ka si armik edhe çështjen e epshit se doman në veten e tij si themi në gjuan më thjesht do thotë kujta do thotë nefsi që njeriu do thotë i ka dëshirë për marak disa sende që mund të jenë të ndaluara atë ta ngushëlloj veten edhe ta kuptoj se ky nefsi do thotë nëse i lejohet e i hapet rruga atë nuk nuk din kufi Atërë ti e njëri edhe ti e ai që duhet ta stoposh edhe ta mbash në kontrol e pëshin tënë nëse të shiron me qeni njëri me pjot kuptim të fjales, i cili din qëka është e mirë për të edhe qëfar është e keqe për të. Edhe gjithashtu ta kujtoj hadith në pegameri sallallale usam se mën tëra këshejn lilla, awadahullahu khajra minë. Se ose kamal do that she that pejgamberi sallallahu alaihi waslem me një hadith, ai njeriu i cili e, e lën një gjë për hir të Zotit, atar Allahu ia ja kompenzon atë at lënje, do that atë durim që e bën do that gjatë lënjes me me diçka që është më hajër për të. Kjo është do that pika çështja e parë, çështja e dëshirës. Çështja e dytë është vepra. Do that iniciativa, ajo puna që do ta kryesh ti për me, për me me ulargu do that nga nga ai veprimi kesh. Ktu do thot ka shumë sens, po duhet të zgjerohem shumë hyjë në të. Duhet ta kontrollosh veten do thot në në çështjen e shucërisë, me kë po shoqërohesh, për arsye se shumë nga mkatet që njeriu nuk ka mundësi me i lënë, do thot ndikim, do thot të drejtë për drejt. Qoftë edhe tërthorazi kanë shucëria edhe edhe rrethi me të cilën do thot bashkë jeton personi në fjalë. Pastaj janë arsye të tjera do thot edhe çështja e ndisur shprehive duhet të të të ndikojnë vetën e tij të largojë e kështu më rrallë. Dhe çështja e tretë që gjithashtu është e domosdoshme është ta këtë parasysh e, durimin, sabrin. Do thotë se çdo vepër, nëse dëshiron me e arrit apo çdo sukses në, në në jetë, a nuk mund të arrihet vetëm se me sabër, me durim. Dhe këto trea nëse i bashkangjet një njerëj edhe ka sinqeritetin në Allahun e lartësuar, do thotë dhe dëshiron me me u largu nga nga nga këy mëkat edhe i ka parasysh këto tri e, gjera atër e unë e mendoj që shumë let, po them e, me më bërstetjen në Allahun e larsuar, mund të kalon këto, këto mëkate edhe të lihen lusë Allahun e larsuar me e udhëzu këtë vla tonin që djalët ri, e rinj se mendoj se është do thotë i moshës rinore, edhe me i dhan sukses që me u largu nga nga ai mëkat apo nga ato mëkate që ndonjëherë do thotë po bie, e gjithashtu lut Allahun larësuar edhe gjithë musliman do thotë ti furnizoj me me sukses në këtë jetë, edhe gjithashtu tuam mundsoj atyre që të jenë sa më pastër nga mëkatet, Allahu e di më së miri. Allah ju shpërblet ohë nderuar ndërkohë uljeta ju pyet kështu sot Alejot Alejot Gruas që ti tregoj çështjet familjare që ndodhen në shtëpinë e prindërve të saj. Për shembull, thotë ndodh që mund i tregoj burrit temperaturë se çfarë ndodh në shtëpinë time, e nëse lejohet kia deri në çfarë mëose ose nëse ndalon Islami mm -hmm. që në farforme nga shtëpia çfarë ndodh te transferoj informacionat në shtëpinë të burrit, Alejot apo jo kia. Po. ë pyetje gjithashtu, jo vetëm tek radhë por raste përqësi tek njerëzit ndodh është një gjë që në islam do thotë trajtohet si e, e, një gjë e, e jo e mirë që në gjuhën arabe i thuat ennamime e në gjuhën tonë se përkthem është bartja e fjalëve. Domthon këtë kuptim e kanë edhe është e njohur edhe edhe në shoqërinë tonë në përgjithësi do thotë si ves jo i mirë që njeriu do thotë me bart fjalë nuk do thotë me bart gënjeshtra. Po ato bartja ty hy fjalë edhe dëmon, e, për do të thon për qëllim do të thot fillimisht është bartja e gjërave të vërteta, të gjërave të sakta, mirë pa po bartja e tyre në përmesë edhe rrethë që nuk nuk është e nevojshme që ato të barten edhe ato dihen. Ëh kjo do të thon po fillimisht do thot kjo bartja e thash e thëmeve apo e fjalëve është një ves që Islami e ndalon dhe e llogarit do thot me gibetin, me pergojimin. ë është do thot në një kategori edhe duhet besimtari t'u largohet, t'u largohet do thot këtij vesej. Kurse për sa i përket konkretisht do thot shembullit të, të një grua se çfarë të flet me bashortin e saj, themi se Patyshim në kët rast do thotë vëndëri, konsidero do thotë edhe një mik i shtëpis, po të njëjtin kohë jo edhe si një person shumë i afërt që duhet me, me i pas apo me qenë në dije për çdo gjë që që rrjedh do thotë apo që ndodh në në familjen e, e gruas, do thotë me një fjalë do thotë te mist. Prandaj kjo e them nuk domoshta nuk nuk them se është çdo gjë, domoshta çdo transmetim apo çdo ngjarje e cila ndodh nuk është e drejtë me me çën e diën e burrit, as sesin. Po të njëjtin kohë me pas do thot një lloj kufizimi. E them do thot ai kufizimi me i drejtë do të ishte nëse ato lajme apo ato informacione nuk kanë që gruaja mund t'i bëjë do thot mohabet apo mund të flet me burrin e, e saj, po nuk nuk kanë të bëjnë do thot me me përhapjen e fshesërirave të të familjes së së prindërve të tij të saj atëre besoj që nuk ka të keqe e uh, them do thot nëse dikush nga familja është smurr apo ka pas një problem do thotë natyres edhe në në në bisedë e sipër është shumë normale do thotë që gruaja me burrin të ta bëjë dert kët, qoftë edhe do thotë një një një problem i cili ka ndodhur do thotë i kësaj natyre ose do thotë ndonjë lajm i mirë e kështu me radhë. Por mendoj do thotë ato problemet që janë që kanë bën do thotë them kushtimisht ndërmjet prindërve të saj. ë ka probleme do të thotë natyrave të ndryshme ose probleme që kanë ndërmjet djalit edhe vëllait të të gruas edhe ndërmjet prindit që nuk është e nevojshme të jenë do thotë në dijen dijenin e dhënërit atëherë ndoshta më drejt është këtu të mos bartën përveç them me një me një qëllim nëse nëse ka mundësi pavarësisht tash mundet me qen burri, një person i cili mundet me qen i matur, mundet me pas një një personalitet qoftë me me mikun, me vllain e gruas, mund domoshta të ndikojë do të ndikaj, dhe thënë në përmirësimin e marrëdhënieve. Nëse është ky qëllimi atëherë mendoj se bën, edhe ndoshta preferuam që që të ketë ndërhyrje të këtilla edhe vazhdimisht, edhe teknikim do të thotë raste kur ka do të thotë soloi do thot komunikime të kësaj natyre kurosh për qëllim i përmirësimit. Por nëse nuk nuk nuk mund të arrihet kjo ose natyra e dhandrit edhe natyra e familjes nuk nuk nuk, nuk jep mundësi që të ndërhyj edhe të bën përmirësime të këtylla, atëherë mendoj që kufizimi të jetë vetëm në ato në ato sende që nuk nuk shpallin apo nuk përhapin fshirësira të familjes ë dhe gjithashtu në ato në ato lajme që që nuk ndikojnë dhe të të të të gjithashtu edhe, edhe kjo ka të baj edhe me, me burin se sa është dhe të të të i sigurt, apo sa është dhe të të të të e mbanë gjuhen, gjuhen e ti nëse është një, një burrë, varsish dhe të të të të, është vështirë me dhënë dhe të të të të të një, një definim apo një, një regullë, një përcaktim i cili dhe të ishte i përgjeshëm për gjitha situatë edhe rëthanë, pra është të të të të të Por kjo është do thotë parafisisht për sa i përket këtij problemi. Zoti e di më së miri. Hoxhe i nderuar Leonin, ju përshëndet dhe thotë kam këtë pyetje për Hoxhën ndërum. e nderuam. Ëh jam thotë alhamdulillah një besimtar musliman, por punon çepojë në një hotel luksos, pamvarësisht se pagohet mirë, thotë aty më bie që të gatuaj edhe mishin e derës, karshi edhe punëve tjera që i bën aty. A e kam haram thotë, pasi un kam më të vërtetë shumë dilemë në lidhje me këtë punë që e bën. Më kujtojt edhe në disa përgjigje të më hershme, do thot është për pytje, ndoshta jo për, jo për e, mishin e derit, por do thot mër, për qashtjën në disa e, ndalesave që njëriju, do thot ndoshta nuk i vepron vetë, por mund tjetë pjesmarës qoft edhe në form indirekte, do thot në ato gjera. Pra ndaj themë... Në, në fakt, Leoni Tregon që e gatuan këtë specialitet, po, por që faktik ish nuk ushqehet më të tas çato them or është parim apo pa jo të rezervohet po, është parim do thot në jurisprudencën islame se e, besimtari nuk është i urdhëruar vetëm të ndalu apo me e me e largu veten nga punë të këqija dhe nga haramet por parimi i tij është që mos jetë pjesëmas ka marrë parësyshë në qëfarë forme në, në kryrën një, një mëkati uh, uh, qoftë edhe nga dikusht tjetër. Pra ndaj uh, edhe është një, një ajet, një citat kuranor në cilën thuhet «Wa ta awenu alë lbirri wa taqwa, wala ta awenu alë lithmi wa l'uduan» dhe ndihmojënë, për thotë Allah i larsuar për këthimi, uh, ndihmojënë njëri tjetërin në pun të mira dhe në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t në devocionëri dhe mos e ndihmoni njëri tjetrin në punë të këshia dhe në në gjëra do thotë të, të ndaluara. ë Ky parim është i përgjithshëm. Besimtarit duhet ta ketë parasysh se e, nëse nuk e vepron një ndales vet, atëre tot duhet të largohet edhe në pjesëmarrjen në atë mëkat, qoftë edhe në formë form të rthorazi. Në rastin konkret kur njeriu nuk i han mishin e derrit, e di se është e ndaluar, do thotë është i ndaluar konsumimi i mishit derrit. Dhe në fakt do thotë vetë ai mishi është ndjecir, sikurse çdo ndjecir tjetër, atëra ai aj, nga ai kërkohet të largohet tërësisht, edhe në konsumim. Por gjithashtu edhe në përgatitje dikujt tjetër për për ta konsumuar atë. Do thot, nuk mund të themi se ndalesa është e njëjtë. Absolutisht do thot, nuk është njëjtë, por e, e, gjithashtu është ndaluar edhe edyta, e dyta për besimtarin me vepru. Prandaj un e këshilloj kët djal të ri që të ket kujdes do thot, brenda mundësive ose të komunikoj me menagerin, me drejtorin e restorantit, edhe të mundohet të i largohet, dhe të thotë përgaditjes specialitetive me, me, me mishderi, për arsuje se të i spjegoj e, ati e, drejtori, edhe të të zavendsoj vetën me, me ndo një pun tjetër, që besoj që në gjithdo restorant ose në restorantet të mëdha, ka të njështë, nuk është vetëm një kuzhinier, do thotë mund të jenë 2-3, edhe të mundohet të bëjë do thotë një lloj një lloj kompenzimi që të bëjë do thotë një punë tjetër në vend të përgatitjes të atij mishi dhe atë ta bëjë dikush tjetër, do thotë e jo ky. Zoti e di më së si miri. Atëherë po lexoj pyetjen e Radhes, Elvisia na përshëndet dhe e ka këtë pyetje. Thotë selam aleikum hojë i nderuar, kam një problem shumë të madh që po më shkatron. Thotë Un po një teknjësh çaturkës i bankier, kam marr thot një shumë të hollash duke punuar si kamarier me mendimin se do i kompensoj, por kanë kaluar disa muaj dhe un vetëm sa e kam shtuar këtë borxh. Tani nuk e di si si duhet të veproj dhe sepse un kam rreth 2 vite që uh, falem, kur në të kaluarën tim më ka pasur një evës shumë të keq që isha ku marrdimën i farforme. E tani sot kam frikë se nuk do të me, i lutëm, hojgin, nëruar, më besojnë më. Ju lutem, hojë e nderuar, më tregoni se si duhet të veproj me respekt në shkruan e Lvisit. Lus Allahun e larguar që ta të jap sukses këtij djali edhe domthon gëzohem se është kthyr do të thot rrugës së vërtet, edhe edhe pse i ka pas disa vështësa këçia, me me falënderimin Allahut është larguar nga këto. Në thern... këtë rast a duhet të ket problem se si e gjykojnë të tjerët apo duhet mendoj se si qëndron raport me Allahun. Unë mendoj se me sa kuptohen nga pyetja e, atë borxhin që e pas ka marrë ky ky djal, që i ka do thot borx me kamat, për arsye se çdo kohë është shtuar. Fillimisht do thot për kamatën kur e ka kur e ka vepruar ky kët ndonse nuk e ka ditë do thot ndalesën dhe tash është në një situatë që dëshiron të largohet edhe ta ta liroj veten nga kjo ngarkesë e së bashku me mëkatin të së i cili është në këtë në këtë marrje borxhe. Un them se fillimisht nga ky kërkohet të penduohet nga ky veprim, ashtu siç po vrejhet se është penduar, pasaj të mundohet të thotë në një formë tjetër Ta, ta kompenzoj, dhe thot, këtë borç, edhe e, të kërkoj qoft edhe ndonjë ndihmez nga dikush, nga shokt, apo dikush që është i afërm i ti, që sa ma shvejt ta, ta te i kaloj këtë, këtë borç. Kurse, përsa i përket, e, vesit tjetër, dhe thot, se ka qenë, dhe thot, e, është marrë me bijëz, edhe tash është larguar, është e vërtetë se ka mundë si njerëzit mund të para gjykojnë, dhe kur tash kërkoj ndonjë ndihmez nga dikush, mund paraqej se është në një në një ngatres apo ka është futur në borxhe për shkak të thotë të Bigjozit e, e ka problem do thotë të të gjendë në ndonjë besnik por unë mendoj do thotë me pasi që ka një kohë prej 2 viteve që ka filluar të falet ndukut e ka përmend atëre e besoj që ajo Për, donë, përmirësimi i ti është vrejt në shëqëri edhe a i duhet të adëshmoj këtë me gjitha aspektet edhe të mundohet të agjej dike dike që është i aferm edhe që mundet me e spjegu këtë dërtë të cilë e ka dhe mendoj se në këtë form mundet me te i kalu. Kurse përsa i përgjët para gjukimeve të njerëzve une nuk kisha me than me umarë shumë. Për arsuje se njerëzit e edhe me faj, po edhe pa faj, ka mundësi të para gjykojnë. Edhe s'po thëmë se është e drejt e se cilit, por njerëzit jenë ashtu, do të të ke fundit se cili fiton opinion nda i tjetrit varsish për atyre rëthanëve që, që është taku apo është rastis, do të të vrejt të këtjetri. Edhe ndryshimi ati opinioni, do thotë nganjëherë ke mundësi me, me ndikoj, po nganjëherë është edhe vështirë të ndryshosh ajo. Prandaj unë e them që mos mos ta baj shumë dert atë se çfarë dot tojn apo sit arri, po të mundohet ai vetën e tij ta përmirësoj, ta përmirësoj raportin me Zotin e tij për arsyesë se kjo mund të arrihet, edhe besoj që me kalimin e kohës, pastaj edhe njerëz do ta vrenë se ky është një njeri që me vërtet ndoshta ka pas një tkaluar e jo të mirë por që ka ndryshuar edhe kjo e, tek njerëzit posa thjesht ata të sinqertet e vrejnin e vrejnin më një herë edhe besojë që do ta ndryshojë edhe rikthej do thotë do ta ndryshojë do thotë personalitetin nga ajo që e kishte në të kaluarën hojë ndëror e tëra ishte kjo sa i përket pjesës së parë të këtij misioni ne padyshim do të rikthehemi bashkë në pjesën e dytë për t'ju dhënë përgjigje gjitha pyetjeve që tashmë ende nuk i kemi lexuar Të ndëruar të lishikues, juve të cilet jene duke në ndjeku në përmjetë kanalit Mirnjohur Televiziv.TV, ju informoj se këtë mundësi për të në ndjeku re kene edhe në përmjetë vefaqëson zyrtare www.qs.ivis.p.com. Si që edhe kuptua të ndëruar të lishikues, ne do të ndami për pak qaste, por sigurisht ju nuk duhet të ndroni kanalin, vazhdo në qoqëroni edhe me te i me emisionin duke kërkuar për gjithje. <millennials> o o o Oh oh oh oh Rikthehemi në studion e nderuar televizionit, paqja dhe mëshira e Allahut qof me ju. Hodi ndëruar pyetja radhës është kjo. Ekzoni fillimisht na përshëndet dhe thot se kam një problem me prindrit e mi, pasi un duat të njoftohem me një vajzë por kam një problem të madh pasi prindrit më kundërshtojnë dhe arsyeja pse ata më kundërshtojnë është se kjo vazh është mbulec. Nuk i kam parasysh do thot moshën e këtij djali, por ndoshta është një moshë e re, po ndoshta është edhe edhe po. Po themi se një nga problemet, fatkesisht, e, besoj që edhe për kët kemi folur në, në disa përgjigje të mëhershme, një nga problemet e cilat me cilën ballavantohen shumë të rinj apo disa të rinj të sled i përkushtohen Zotit edhe bëhen muslimanë të mirë, pastaj dëshirojnë edhe në përzgjedhjen e urna. I japim një përzgjedhje konkrete familjes në fjal. Pse nuk është nuse e ndershme moralisht ose e përshtatshme për djalin e, e fjal për familjen? Pse nuk është e ndershme një motër muslimane mbules ka shitë të tjerave? Unë mendoj se ta, kjoj, Unë, like, unë, unë, unë, unë mendoj se, kjoj se problemi, problemi kryesor në këtë uh, uh, pastë nëse, nëse i thellohemi pak në në në çasjen që mund ta kenë kjo familje apo këta prindër, ë jo në kuptimin e arsyetimit se kanë të drejtë apo nuk kanë të drejtë, mirë po në, në, mendoj unë, domo shikimi i tyre në në këtë çështje nuk ka të bëjë me me me këtë famër, por ka të bëjë me këtë dukuri, nëse mund them, e, qasjes, të them, ë dhe çasjes edhe njohurive të cilat i kanë ata në lidhje me Isamin. Fatkesishisht ne kemi kemi kaluar një periudhë shumë është shumë e veçare do thot në të cilat do thot njerëzit posa që kjo gjenerata që ka qenë do thot e hershme do thot gjenerata e cila është edukuar dhe është shkolluar në kohën e, e komunizmit për sa i përket njohurive të fesë jo që nuk kanë nuk kanë pasur mundsinë mundsinë të njohin apo të njohin apo të lexojnë por der atë që kanë kanë pasur mundësi ta ta dëgjojnë ka qenë vetëm keq për islamin. Fatkesish kështu ka qenë tendenti atëherë. Dhe kjo ka kriju, do thotë që ata e, ata prindër që kanë jetuar atko të të krijojnë veten e ty, tyre disa opinione dhe qëndrime jo të mira karşı islamit edhe muslimanëve në përgjithësi. Prandaj edhe si rrjedhoi e kësaj e është shumë e qartë apo vrëjmë edhe tashdomon në media dhe në shkrimet të ndryshme që njerëzit flasin si kur se mbulesa është do thotë pra pambeturi, si kur se mbulesa është do thotë një, një adet apo një tradit e cila është e vjetër që duhet lijet anash dhe t'i kthehet do thotë shpina asaj tradite edhe t'ecin për para do thotë edhe detyrimisht do thotë përpara kuptohet që një që femra të mos jetë tjetë e mbuluar, ti do të thotë e zhveshur e kështu me radh në përgjithësi. Kjo është ai trendi i cili e, e, jeton apo do të thonë me cilën do të thotë po e po e përjetojmë të gjithë ne qoftë në media edhe edhe në përfamilje, të cilat e, nuk kanë çasje në lidhje me mësimet islame në përgjithësi. Dhe kjo është ajo rrydhoya që e, vjen do të thotë që të kundërshtojnë prindërit nëse një djalë dëshiron do të thotë martohet me një vajzë e cila është ambules me parajykimin se ajo vajzë mund të jetë e prapambetur, mund të jetë e pashkolluar, mund të jetë do thotë një vajzë e cila e, nuk ka kulturë, që fatkeqësisht këtu nuk janë të sakta edhe nuk janë të vërteta. Pra arsyese ajo çka po dëshmon do thotë realiteti edhe vet praktika e këtyre vajzave të mbuluara është se janë nga vajzat më të zgjedhura edhe në në në shkollat e tyre, do thotë ku mësojnë, pastaj gjithashtu edhe nga familjet në cilat rjedin njën familjet të, të ndershme, të morajshme, që kanë kultur edhe atë dhetare, edhe kultur dothat të, të e, intelektuale në përgjësi, po fatke si shkëtojnë para gjukime, edhe që neve dothat duhet njëre përgjithmon të ti ti lajm anash edhe ti vlerësojm njerëzit jo për nga forma dhe fizionomia e tyre apo për nga ë veshja se si se si duket mirë po ti vlerësojm njerëzit për nga do thotë personaliteti, morali që ata bajnë edhe për nga dituria edhe njohuritë të cilat i bajnë me vete e jo do thotë ti do thotë kjo te ke fundit tek e fundit tash nëse nëse dëshirojmë do thotë me e shoshit kët, këtë këtë çështje edhe edhe me filll është koha e demokratis tash ashtu si po si po thirrët do thotë në të gjitha çarçet edhe çdo njeri është i lirë do thotë që në këtë në këtë Kosov të jetoj i lirë dhe asnjërit nuk i cenuohet e drejta e shkollimit, e drejta do thotë e, e e mbajtjes së veshjes ashtu ashtu si dëshirojnë. Ë fatkesisht neve po shohim do thot edhe në debatet të cilat po zhvillohen qoftë në Kosovë qoftë edhe në Perëshpi i që kemi do thot aparatura të ndryshme qofshin do thot edhe nga shoqatat jo çeveritare të ndryshme të cilat mbajnë apo mundon do thot me çdo formë të të, të sensibilizojnë disa kultura edhe disa tradita në në shoqërinë kosovare apo gjithë shqiptare që vetë thot shoqëria nuk i pranon ato me pretendimin se kjo është demokraci edhe se cili ka të drejtë të veprojë edhe të sillet ashtu si si dëshiron do dë thot në në shoqërinë në cilën jeton. Kurse fatkesi kur osht fjala për islamin, kur osht fjala për fen, për praktikën do thot e individuale të secilit person do thot në lidhje me fen, atëherë shohim të gjithë apo shumisa e atyre, si kurse kanë një loj konsenzusi se këtu gjera nështë. Edhe pse thirrim në demokraci, në këto gjëra nuk duhet të lëshuar pej. Edhe fatkesish unë në veten time shpeshherë e, e, e meditoj do thotë këtë çështje se vallë si është e mundur që në çdo çështje të ketë demokraci, kurse karşı islamit edhe edhe edhe fes në përgjysë të mbajmë prapë do thotë qendrim komunist, nëse mund të themi apo qendrim do thotë që e, e, jet do thot hapi i parë do thot kufizimi e këty i këtyre drejtave. Prandaj kjo ë duhet do thot të ndrohet edhe duhet të sensibilizohet opinioni pavarësisht çfarë ideologjie, çfarë feje do thot i takon, qoftë edhe me që i pa fe, ai duhet të kuptojë se këtu do thot ekzistojnë muslimanë, është do thot ka në këtë shoqëri ë ka musliman që është me shumicë e madhja dhe absolute edhe ka prej tyre që dëshirojnë tim për kushtun, dëshirojnë ti përmbajnë më shumë do të thotë mësimeve islame dhe atyra asesi nuk duhet tu cenohet kjo e drejt me disa pretekse edhe me disa paragjykime të cilat padyshim nuk janë nuk janë të drejta. Zoti e di më së miri. Allahu ju shpëbleft. Ndërkohë Valone, një televizikues tjetër, na përshëndet dhe hojë e nderuar Pyetja te jote është kjo. Desha të di thotë se cili është gjykimi i Islamit mbi bërjen e fotografive. Kam hasur thotë në disa hadithe që e ndalojnë gjë të k tillë, si për shembull, pejgamberi paqja dhe mëshira Allahu qof mbi të e ka mallkuar thotë atë personi i cili e bën ose bën imazhe, mirë po në të njëjtën kohë po sho edhe shumë hoxhallar që po e lehtëmojnë këtë. Ku e mbështetsen ata këtë fakt që e thoinë? Po është është një citat i pejgamberit ton Muhamedit lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të në cilën ai thotë faweilu lil musawirin malkimi i Zotit qofsh të mbi ata që bëjnë imazhe nëse mund ta përkthej kështu bëjnë imazhe kështu është hadithi dhe fillimisht do thotë qëllimi i të dërguarit ton Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem me kët malkim që nënkupton ndalimin e kësaj vepre është se ë besimtari është in, e ka të ndaluar ta sfidoj krijimin e Zotit të plotfuqishëm në kuptimin ë që e, me dorën e tij do thotë me dorën e tij të pikturoj dhe të vizatoj do thotë çënje të gjalla, qoftë peisaj, qoftë do, qoft, do thotë çënje të jalo njerëi apo ndonjë ndonjë gjallësi tjetër. Mirë po këtu janë, do thotë mendimi më i drejtë i dietarëve është se janë për sillim do thotë ato që vizatohen me dorë. Kurse çështja e aparatit fotografik apo kamera Mendoj edhe ashtu si që e vlerësojnë edhe e shtjelojnë juristit islam posa qëri të bashkohor, bëjnë ndalim dërmjet vizatimit i cili bëhet me, me dorë edhe, edhe fotografimit i cili bëhet me aparat dhe thotë qoftë me kamerë apo me aparat fotografik. Për arsye se aparat i fotografik qëfar bënë, e merë dhe thotë imajin ashtu, ashtu si është dhe nuk ka asë një ndërhirje apo një lojë e tentimi që të bëhet e njëjta do thotë të, të vendoset në fotografi apo të përshkruhet a, a, a, apo të jepet forma e njëjtë. Mirpo aparati fotografik e merr imazhin ashtu si është edhe ajo ajo ngrihet edhe del do thotë si fotografi. Prandaj kjo ka dallim. Edhe pse disa nga juristët nuk nuk e kanë bër, posaçërisht disa të vjetër nuk e kanë nuk e kanë bër këtë dallim, duke ju larguë do thotë ndalesë kategorikisht, edhe prandaj Këtu qëndron e, e mos bajtimi, por pa u zëgjeruar themi se e, qëlimi i citatit të pejgamberit sallallallisem të sënjën e përmend edhe pyët si ka të bëjmë me vizatimin e qenjive të gjalla me një fjalë dhe thëtë pikturimin e tyre. Zote e di mësimi. Po sigurish, po për atau gjallarët cilët e legjidimojnë këte? Në thash, do thot, une e përmenda se e, e, aparatit fotografik dhe ma nuk hynë, do thot, në këtë ndales, prandaj edhe ata nuk e shohin si të ndaluar, po këtë e shohin, do thot, si gjë të lejuar, si gjdo, gjdo zbulim tjetër tek, teknologjik i cili ka ndodhë mas vdekes e Mohamedit, apo mas në kohën bashkohore, po sa qërështë, si kur që është kompjuteri, ose radioja, apo televizioni, e kështu me radhë ojë ndëruar Petriti e ka këtë pyetje. Ja, Selamuleikum, thotë, a është e lejuar shërimi me Kur'an dhe në çfarë forme mundet që njeriu të bëj përpjekje të shëroj veten në mënyrë që të mos i përgjasoj hajmaleve? Po. Ë është e vërtet, do thotë, është një një pyetje shumë e nevojshme, do thotë, të, të shtjellohet, pasi që fatkeqësisht kemi këtu dy gjëra. Do thotë, gjëja e, gje, e parë është ë shërimi i një personi apo e përdorimi i Kur'anit edhe lutjeve pejgamberike nga një person për t'u shëruar me to apo për t'i lexuar ato si shërim ndaj të smurit, edhe kemi çështjen tjetër që ka të bëjë përdorimi i hajmalive apo disa formave metodave të cilat i përdorin disa pseudo hoxhellar, nëse po i quaj ashtu apo disa matrapaz për shkak se qëllimi i tyre është arritja deri te përfitimi material, do thotë nga nga këto veprime që në amar do mund duke duke u fshëhur do thot pas mësimeve islame apo duke paraqit ato veprime me me ngjyrime sikurse fetare mundon do thot ti mashtron njerzit duke shkruar Hajmali do thot duke duke shënuar në to qof do thot në sikurse shkronja arabe apo disa disa, disa uh, vizatime dhe disa uh, figura të ndryshme pastaj duke u tentu do thot me iba disa veprime dhe me këtu Veprime, pretendojnë se i bëjnë shërime, me fjallë tjera ata nuk bëjnë gjithë tjetër vetëm se i mashtrojnë njërzit edhe me këto mashtrimi arrinderit e përfitime materiale të majme madje. Pra arshtu e se unë personalisht një, dhe thot një, njerz të ktillë të cilët në në shtëpitë e tyra apo në në familjet e tyra kanë arritë do thot pasuri shumë të mëdha, kanë ndërtuar shtëpi dhe dhe dhe shumë pasuri të ndryshme dhe krijt ajo fitimi i tyre ka të bëjë do thot me me veprimet e këtylla, lutim Allahun e larësuar të na mbrojë do thot nga nga gjërat këtylla të këqija. Prandaj kemi dy dy, dy gjërat që duhet të i, i daloj, dhe thët, besimtari. E para është, dhe thët, kjo e fun që thlasë, dhe thët, që matrapazët dhe ata pseudohë gjelar, me disa ve, veprime të ndaluara, i mashtroj njerëzit, edhe e dyta është qasja ndaj atyre verseteve, ajeteve kuranore të zbritura. Pra arsuje se kurane është shërim, ashtu që është thët, Allah e larsuar, se në kurane kemi zbrit, dhe thët, që ka ka shërim për njerëzit, edhe pa dyshim ësht E, e për për të smurit dhe gjithashtu edhe edhe hadithet e pejgamberit lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të e, vërtetojnë disa hadithe me të cilat i dërguar i Allahut i ka përdorë ato si si shërim çoftën gamsyshi apo disa disa disa smundje të tjera e këto janë domosht vërtetuar edhe edhe duhet edhe bën besimtari i ti përdor ato lutje janë të ndryshme i tërë Kur'anit do thotë mund të përdorohet të përdoren për kët synim do thotë të, të lexoj besimtari çoft për veten e tij për arsye se duke lexu e, e forcon do thotë imanin e tij edhe nëse ka vezvese të ndryshme vund nga ndonjë smundje që ka të bëjë do thotë me me o stë psikiqe ose do thot ka të bëj me msyshin ose ka të bëj edhe edhe me ato e, magjin dhe me ndërhyrjen e xhindve mendoj se ju e keni pas një emision më herët dhe keni i keni shtjellu këto këto gjëra pak më më detajizuame atëherë besimtari duhet ta kërkojë shërimin nga Kurani dhe nga këto hadithe por edhe të shkojë edhe te, te ata xhollar që janë të mirëfillt, që nuk përdorin do thotë gjëra të ndaluara, edhe nëpërmjet tyre do thotë që ata tu leqojnë aty edhe të kërkojnë shërimin. E, e, gjithashtu, eh, kurse konkretisht do thotë për këtë djalëun do ta ksha këshillu, çai të lexoj sa më shumë Kur'an nëse dimë lexu, pastaj edhe gjithashtu të lexojë nga hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ti lexoj ato vetes të ti mos të haroj për shembull lutjet e mëngjesit edhe mbrëmjes që janë domonjë një një mori do thotë të, të lutjeve që i dërgoj rë Allah vazhdimisht gjatë natës edhe gjatë ditës domonjë mëngjesit edhe mbrëmjes i ka thon pastaj ti thotë do thotë lutjet e, e para para fjetjes pastaj mos ti lej do thotë lutjet e, e, pas namazeve lutjet kur hyn në shtëpi, kur del nga shtëpia, lutja do thot kur hyn në treg, lutjem kur të vesh një rrobë, për çdo për çdo situat kemi lutje të caktuara që e, nuk janë të gjata, janë lutje do thot një fjalë, do të thë, që nëse thellos ndonë themjet e tyra më të vërtetë janë të këndshme që njeriu të të thot ato edhe edhe të mbështetet nëpërmjet këtyre lutjeve, të mbështetet zotit plot fuqishëm. Kjo është ai mënyra më e fortë që besimtari më i bëj me rujt veten edhe do thot me i bë veten rrukje çish po përmendet prartë se rrukje në gjuhën arabe është do thot me e mbrojt të veten nga dëmet apo nga sherrat e shejtanëve dhe magjive nëpërmjet Kur'anit dhe lutjeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam prandaj e këshilloj do thot ti të përmbaat këtyre leximit të Kur'anit edhe këtu do thot e gjend do thot mbrojtjen me len Allah gjithashtu ne kam përmend edhe më herët një libër që është me dëvërtet një liber jash zakonshëm, është në libri më boroja e muslimanit, qi është përmbledhje e lutjeve nga i dërguari Allahu te lavdrimi dhe paqja qofshin mbi te, në momente dhe situata për momente dhe situata të ndryshme, edhe ato do të thon ta mbaj është libër xhepi, mund ta mbaj edhe në xhep, edhe vazhdimisht do thot ti ti përsëris ato, edhe mendoj me kalimin e kohës edhe mund të mësoj shumicën e tyre. Zoti e di më së miri. Allahu jush qoftë lbev të nderuar për gjitha përgjigjet. Ne vijmë para përmbylljes së emisionit, po leqoj pyetjen e një trishtikuese, saksisht na ka shkruar Adelina dhe ju ka pyetur kështu. Sot në çfarë zoti na provon për diçka dhe ne qajm, pas asaj sprove, a do të thotë kjo që ne nuk e kemi kaluar provën? Allah ju shpërblehet kur të dua një përgjigje. Ë nuk nuk mund të më th안 se nëse njeriu ballavaçohet me një problem ose mërzi ose diçka, edhe nëse nuk mund të për mbahet Po sa është te femrat kjo është më e theksuar, po edhe edhe tek tek meshkujt nuk mund të përbahet edhe i, do thotë e mund do thotë vaji edhe çan, atëre nuk do thotë ai se ka ran nga sprova apo nuk nuk ka baurim, nuk ka baur sabër si i themi ne. Pra arsyeja se çështja e durimit ë ndaj mrzive dhe ndaj fatkesive nuk ka të bëjë me me me çarjen. Do thotë Nuk thua që një njeri ka ba sabër, se nuk ka qajt fare, edhe pëse njerëzit në përgjësit e kuptojnë kështu, nuk është përqelim kjo. Durimi. Durimi është përqelim që njeri ju në ato momente kur goditet me një fatkesi, goditet me një problem, që mas pare dhe thatë taruaj gjuhen e ti. Të mos thotë diqka që e hidronë zotin e ti. Dhe thotë, koku çamgjeti mu filani ka faj, tjetri ka faj, këy ma ka bë, ai ma ka bë. Zoti mos ma do të mirën. E këto fjalë thot qoftë, do të mos qofshim larg pe këtyre përdorimit të këtyre fjalëve, do thot të ruaj veten që mos ti bëj këtë këtu. Kjo do të thot nëse këto ishka i shkakton ai me gjuhën e tij, atëre le ta kupton se e ka taj, e ka tej kalu do thot durimin edhe ka ra nga prova ose veprime. Do thot si që është do thot e, rasti kur i vdes dikush do thot ti ti shkosh rrobat do thot ti shkyej ato ose do thot të, të shkoj të varri ti bajj disa veprime që janë të jashtëzakonshme jo do thot normale kjo është do thot rënien nga sprova do thot mos durim kurse njeriu nëse i vdes themi kushtimisht nëna i vdes dikush i afërm e goditet me një fatkesi ose edhe dëgjan një laj keq edhe nga mërzia i rrjedhin lotet kjo mundet me qenë edhe rahmet dotat asesi rënien e Gasprova ose edhe e mërzit dikush e fyun dikush ja bën dikush diçka të keqe edhe mërzitet nga kjo nga kjo fyerje edhe çan atë nuk do të thotë se ai ka te kalu kufirin asesi do thot madje kjo mundet meqen do thot nje nje sifat do thot nje nje karakteristikse esh shum i i mshirshum edhe e, e, e ka vaji me njeher shembulli apo rasti qe m kujto do thot per kët esh shembulli me te dërguarin ton Muhamedit sallallahu alajhi wasallam treguat kur te dërguarit i një djall, Ibrahimi, ka vdek nje djall Ibrahim i sëmë, ka shenj nje djali pejgamber sa asam ka vdek do thot shum i ri do thot djall edhe i dërguari Allahu ka çajtit i kanë rrjedhën lotet nga mërzia se ka humbni djal, por çfarë ka thon, ka thon e, tash është është do thot me me kët gjuhë do thot e, ka fol. Ka thon vërtet ka thon zemra mrziten dhe syri rrjedh lot. Edhe ndim do thot mërzi për humbjen e këtij djali, por se jua jon nuk thot as gjë tjetër vetëm se atë që e kënaq Zoti jon dhe ma vetëm a, për atë që është iknaqër zote jonë. Pra ne, këtu është ndalë. Nuk ka thanë, dhe thotë, ka shku shumë i rije, më kalanke, që ku ku që më ka gjete, që ka po ditë, dhe thotë, disa, disa terme, fjalë që spodunë e ti përmendi, që fatkesisht shumë për njerëzve, kur goditën me fatkesi edhe i te i kalojnë kufit, dhe thotë, i dëgjojmë shpesht dhe thotë, që duke i thanë këto gjera. Zote edhe më së mirë ojë nderuar në emër të televizionit, ju falenderoj për prezencën tuaj, patyshëm për gjithë kontributin tuaj në këtë emision. Edhe unë ju falenderoj për mikpritjen. Të nderuar televizionistë, siç e kuptuat, ne këtu do të ndahemi. Juaja është që të na shkruani në postën tonë elektronike pyetjet @ivisks.com për gjitha ato pyetje që tashmë i keni. Hocalar të nderuishëm do të jeni këtu për t'ju përgjigjur juve. E ne të nderuar televizionistë, bash do takohemi javën që do vjen. Atër, Allah, të vjen. Deri ather unë ju lër në përkujdeset e Allahut. Asalamu alaykum. Oh, oh, oh, oh, oh.